Maria, mm. vad gör du? Jag sitter och bokar lite här. Jag har hittat en trollkar som bor i bonusfamilj som ska intervjua. Coolt. Hur många barn har de? Hans fru har tre barn och så har han två barn. Alltså fyra sammanlagt. Va? Det måste ju vara som att han trollar bort ett barn hela tiden då. Har de inte fem? Nej, alltså du förstår att han har två barn ja. och hon har tre barn. Och så har de fyra tillsammans. Okej. Okay. Va... Hur funkar det?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 www.hn.se Och där finns ju bland annat texter om någon som du känner ganska bra. Mattias Nilsson. Ja, han är ju ännu min kompis. Han har jobbat länge på HN. Eller Cecilia Werner, hon skriver kåserier. Ja, det är hon var med i ett stort reportage nu på Livets gång om sitt liv. Marie Hibelius Svan. Ja, just det. Hon skriver mycket om företag och så. Men finns det inte någon liksom som är lite närmare dig som jobbar där? Lena här har jag känt länge? Lena Berglund? Ja. Nej, det är ju mest jag som känner henne. Ja, men Lena har ju funnits på tidningen jättelänge. Ja, längre än mig faktiskt. Okej. Okay. Fidde i Falkenberg, han skriver också i Hallas där? <laughs> ja, jobbade länge i Varberg Men eh, han anställdes efter mig också. Ja, oh, försöker... just det. Du skriver ju i Hallas Ja, Nyheter. jag försöker ge en liten Aha, hint om det här. Ja, det men... var det du var ute efter. Ja, men så är det ju faktiskt. Veckans gäst är Jesper Karon, föreläsare och humörstränare. Och det är spännande. Mm. Betyder det att han ska liksom, man gör en workout för humöret eller är det att man ska höja humöret? Eller? Han har lite olika tekniker. Han har en grej där han på bara 19 sekunder kan höja humöret i snitt med 400-500 procent, säger Oj. han. Att man kan bli så mycket gladare eller så mycket argare. Mm. Om man är 100% arg så blir man 500% <laughs> arg efter det. Nej, men han berättar lite om sitt jobb och sina tekniker och vad som är viktigast för att man ska må bra och ha ett bra humör. Vad har han för bonusfamiljserfarenheter? Han fick själv en bonuspappa ganska sent i livet. Hans biologiska pappa gick bort tidigt och sen träffade hans mamma Åke. Och då var Jesper 22 år ungefär och hade träffat sin fru precis då. Men han har haft jättebra kontakt med Åke och även kallat honom pappa någon gång. Och Åke har ju fungerat som en farfar då till Jespers barn. Och sen har ju Åke även egna biologiska barnbarn. Mm. Men det kommer en intervju med Jesper och där ger han även tre tips som fungerar för Egentligen alla familjer, men särskilt för bonusfamiljer. Så lyssna på det. Härligt. Men vad har vi gjort i veckan då? Det är alltid lika spännande att tänka efter för att det känns som att man har ett extremt kort minne när det gäller veckan. Ja, det blir ju en lite kortare jobbvecka. Vi kom ju hem på tisdag förmiddag från träningsresan Ja, det var den här veckan vi kom hem. Mm. Sen jobbade vi ju onsdag och så var vi lediga torsdag för att det var en röd dag, Kristi Och sen jobbade vi ju fredag. Så det var bara två arbetsdagar faktiskt. Jag kommer ihåg att vi kom hem ganska tidigt på tisdag och då gick vi en väldigt lång promenad och sen var vi och lyssnade på Saga när hon sjöng. Just det, ja men det var mysigt. Det var uppvisning för linjen. Och sen har jag fått en försenad morsdagspresent av ett av mina barn mm. och eh, sen gick vi på bio, Iva och jag. Ja istället den här John Wick, den tredje man. Den var väldigt våldsam. Mm. Men jag förvarnade Iva om att den skulle vara väldigt våldsam, men hon ville se den ändå. Jag vet inte det var om du... Jag det är... som satt och blundade, hon tittade bara, och jag bara, åh, läskigt. <laughs> jag är nog inte jättesugen på att se den faktiskt. Men, men inte då, det är ju Ken Reeves. Ja, och vilket datum är han född? Nu råkar jag ju veta det, att det är den 2 september. Ja, det var du som sa det, att vi är födda på samma dag. Ja. Men jag tror han är fem år äldre än mig. Men han är fem gånger snyggare. <laughs> ja, det, men det är väl inget Kan inte konstigt? han få vara mitt frikort? <laughs> ja, just det. Du får ha frikort på alla som är födda 2 september. Så då har jag alltså frikort på Salma Hayek också. Ja just det. Det är inte helt fysiskt det. Nej, och Hora Silver, jätteduktig jazzpianist som dog för några år sedan. Nej, tack. <laughs> Sen så var ju Saga och Lycke och sjöng på ditt jobb också i Rolfstorp. Ja, de sjöng så fint. Jag är så mm. stolt över dem. Och de är så söta, artiga och fina. Det känns som att... Man får det som ett litet kvitto på att jag ändå har lyckats uppfostra dem. Absolut. Och de gamla blev så glada att mm. de kom. Och jag fick vara med och trumma på några låtar. Det var också kul. Sen drog vi väg direkt vidare till Småland till sommarstugan för att hjälpa till med att lägga i bryggan där nere vid Inskön. Det var ett extremt kort semester. Vi åkte på fredag direkt efter jobbet och sen så var vi där en natt och sen så åkte vi hem och så fick jag gå till jobbet igen. Ja, jag tror jag räknar att det blev 25 timmar ungefär. Det var så pass ändå. Något sånt. Ja, och David var där, min brorsa med sina barn och två pojkvänner till tjejerna där. Jag tänker säga att din brorsa var där med sina barn och två pojkvänner. Jag hade varit lite skumt ifall din bror hade letat i någon slags polygamistisk tresamhet med två andra hade, män Just också. att han hade två pojkvänner och inte bara en. Då hade han varit given i podden. Ja, just det. Mm. Ja, och sen så gick vi ju igen. Jag har ju gått väldigt mycket den här veckan som jag alltid ja. gör. Och eh, jag lyckades faktiskt i de småländska skogarna stega ihop- –197 000 steg eller någonting och vann den här stegutmaningen Just det, den här ja. veckan. –Jag var ju så taggad förra veckan att jag skulle vinna, vilket jag inte gjorde då när vi var på träningsresa. Mm. då –Jag tränade fem gånger om dagen plus gick hela tiden och över berg och ner i dalar och runt omkring tills fötterna nästan blödde. Ja. –Men då vann jag inte. Nej, var –Men sen en helt vanlig vecka hemma i Svedala när jag gick så lite lagom bara... Då, då var det utklassning. Ja. Vi var inne i en av skogarna där mot hållet. Det var lite fint faktiskt. <gör> men jag, jag rekommenderar verkligen att ha en, en stegräknare för att det blir så mycket roligare att gå då på något mm. sätt. När mm. man kan se hur mycket man har gått. Nu ska ni få höra lite mer om Jesper Karon. Det är en intervju som vi gjorde på telefon. och Han berättar bland annat om en ganska ovanlig hobby som man har. Jag vet inte om du har hört det men han... Älskar berg- och dalbanor. Så han har åkt över hundra olika och i massa olika länder och så. Åh oh, herregud, mm. vad häftigt. Sen har han även en ovanlig talang. Det var nämligen när han gick på musikalutbildning så lärde han sig att steppa. Och då hade de läst att han, den här Michael Flatley heter han väl. Han är Lord of the Dance. Ja, Riverdance-snubben. Att han kunde göra 21 ljud. På en sekund med bara fötterna. Jag, fick, jag får alltså konstiga bilder det är så här att. Alltså, klappade händerna. Liksom sig, så här... Fiser. Ja. Gjorde massa konstiga ljud sen som man dansade, men det är alltså ja, -ljud. ljud med fötterna. Ja, Stegljud. Hur kan man liksom räkna det? Ja, det blir inte, en trampning blir ju inte bara ett ljud, utan man, du kan ju slå i klacken, sidan, ton och liksom göra en viss rutin då, så att du får många ljud på varje nedtrampning. Så. Okay, hur många ljud kunde du göra då? De hade läst i någon av kvällstidningarna att han kom upp i 21 ljud per sekund. Och då så testade de och försöka slå det och jag tror Jesper kom upp i 23 ljud per sekund. Oj. Bara med fötterna. Jag kan inte göra 23 ljud överhuvudtaget per <laughs> sekund kan jag säga. Ja, här kommer alltså intervjun. Och jag är inte med. Hej och välkommen till polden Jesper Karon. Ja, men hej, hej. Jag förstod att du var en bit uppåt i landet just nu och åkte skidor. Ja, så är det. Långt norrut, uppe i hemma av by och... Ja, och det är ju klassiskt mark med tanke på inga Stenmark och Stig Strand och Arnia Persson. Jajamensan. Det, det är faktiskt väldigt imponerande att en, en sån ska säga, till befolkningen sett liten ort har ordnat fram tre av världens mm. bästa skidåkare. Mm. Jag minns, fast det är en av fjärde som också är grävskidåkare. Mitt intresse är inte tillräckligt stort för att jag ska komma ihåg även den. Men det är en ytterligare så Ja, just det. Är Men namn. är det inte han slalomåkaren Jens Byggmark tror jag det kan, ja, kan vara. Du kommer aldrig också. Ja. ja, jag tror Aha. det faktiskt. Han är ju lite ytterligare, lite yngre. Men jag får mig att han har fått Aha. sluta på grund av skador eller så. Men det, det, får, det får vi googla så att säga eller lyssnarna får googla. Ja, det kan vara Jens ja, Byggmark. <laughs> man kan ju undra om de har haft något gemensamt eh, mentalt verktyg eller bara det att komma från Tärna blir att man får energi av det. Ja, förutsättningar för att bli grymt bra skidåkare finns ju definitivt uppe i man backarna är kanonbra och de har snö väldigt länge på året så ja, det sen. finns ju gedigna träningsmöjligheter mm, mm. och sen är det klart att Ingmar och Stig de var ju samtidigt jag tror att de jagade nog på varandra där så att... Den konkurrensen är nog bra ja Ja Vi kommer säkert mer in på mental träning om en stund och du är ju bland annat humörtränare och det är vi också nyfikna på men jag tänk, ja, tänker först höra lite hur brukar du presentera dig så att säga både yrkesmässigt och privat? Ja men om någon fråga vad jag jobbar med så brukar jag säga att jag jobbar som föreläsare och humörtränare. Mm. Föreläsare det känner folk till som begrepp men hörtränare det, det brukar folk här till. Vad innebär det? Ja. Så det är en bra, en bra titel att sätta på sig själv om man vill berätta mer om sitt jobb. Ja, just det. Och du bor inte så långt från Varberg just nu i Viskafors i Borås trakterna. Mm. Precis, Viskafors är en mil sydväst om Borås. Just det, då kanske du har varit här och badat på somrarna. Ja, mm. jag är uppvuxen på, i Varberg. Tillbringar många somrar på Apelviken där. Just det, härligt, härligt. Och som jag förstod det så var du uppvuxen i en kärnfamilj och lever nu också i en kärnfamilj. Ja, vår familj var så ända tills jag var 17 år gammal då. då min far gick bort. Mm. Eller jag hade inte skylt 17 utan det var den här. Och då kom det inte in någon ny förälder så att säga? Någon Nej, bonuspappa. inte på en gång. Men jag har en bonuspappa. En mamma träffade den man ungefär samtidigt som jag träffade min fru. Mm, mm. Och eh, när man tänker efter så har jag haft eh, honom mer i mitt liv än vad jag har haft min biologiska pappa. Då, om man säger. Ja just det, för det är över och, 20 år sedan. Ja, ja precis, det är ju 22, 22 mm. år sedan lite styrt. Mm. Så och, och det var, var bra. Jag har varit ganska... Det, det är en känslig ålder att tappa en förälder. Absolut. Liksom, och... Eh, så att åker som min mammas nya man då, heter han, han kom in som en bra fadercerstand för mig mm. och så även Malens min min hustros kom in och, och täckte den rollen så jag fick två bra män att se upp till i 22-årsåldern eller 23-årsåldern Ja just det. Och framförallt så har ju då era barn har ju fått en farfar antar jag då i Åker. Ja, jag är ajamensan. Precis så har det varit. Och, och det har varit väldigt kul också. Och, vi, och han har tagit den rollen med bravur. Mm. Jag till och med kallat åka för pappa ibland. Och det, det är ju inte för att jag tänker mig honom som pappa. Jag var ju vuxen när man träffade honom. Men det, det känns ändå fint att liksom genom att säga det så, så vill jag att han ska förstå att han betyder mycket för mig. Ja just det. Det är ju lite som en hederstitel. Jag vet i, i USA till exempel tror jag att man kan kalla sin svärfar för paps. Och ja. att det blir något, man lägger in något mer än bara det biologiska faderskapet utan det är en, en slags ja. fadersfigur allmänt så. Och ja. hade åker barn sedan tidigare? Ja, precis. Han barn tidigare. Ja. Mm. Och då finns det ju även kanske barnbarn på den sidan så att han har biologiska barnbarn och så har han bonusbarnbarnen. Ja, ja mm, precis så mm, mm. ja, är det. Ja, det är härligt. Det nästan i alla familjer kan man hitta någon relation som inte bygger på DNA utan som är för att man faktiskt tycker om varandra. Ja, jag ja. hörde en väldigt fin formulering på det. När vi satt i liften och faktiskt mm. och då pratade om det var några barn där som pratade så var det en eh, tjej som var adopterad. Mm. Och sa, ja, men hur, de andra tyckte det var lite konstigt då. Men det är inte det, det är din riktiga mamma då? Jo, det är min riktiga mamma i hjärtat. Ja, då. just det. Ja, just det. Ja. Och i hjärtat kan man vara riktigt riktig förälder även om man inte är via det mm. då, som du uttryckte. Mm, mm, mm. Ja, men det är fint. Ja. Det, jag tror att det är så man måste tänka. Jag funderar lite på när du i ditt jobb, när du ska coacha personer eller... Försöka lyfta dem och just det här med humör och energi och så. Möter du bonusfamiljer och, och de speciella problem som kan uppstå där? Ja men så är det det här med humörkänning som jag har så om. Det, det handlar ju om alla de 25 faktorer som påverkar hur vi mår som är bevisade sådana. Uh -huh många gånger när vi börjar tala om att vi ska må bra så kommer den med tankens kraft upp. Och tanken är ju bara en av många faktorer som påverkar hur vi mår. Ja. Och det gör ju det hela lite enklare för om man inte får till den här himla tanken då, då finns det andra sätt man kan jobba med då. Mm. Och jag tänker just att jag ska prata om det med familj då den faktor som påverkar oss alla mest hur vi mår det är kvaliteten på de relationer vi har. Ja. Ingen annan faktor bevisat har större påverkan då kommer vi stås in på familjebildning och föräldraskap och sådant. Mm, mm. Och det är ju inte, alltså nu är det inte konstigt att ett förhållande mina ut Det är ingen som tycker det är konstigt. Nu behöver vi bara backa bandet, ska jag säga 50 år, så var ju det tabu. Det var ja. något. Man gick liksom inte isär... Nej, jag vet nej. min mormor var väldigt tidigt ute med, med skilsmässa i nej, den bemärkelsen nej. då. Det var väldigt kankigt. Hon fick ju höra det att ja, du, om man lämnar en så träffar man ingen ny. Nej, mm. Det är så det funkar. Alltså. Och, och det vet att mormor, hon finns ju inte längre, men jag vet när mormor var äldre så sa hon det att fast var hon att hon lyssnade på det där. Ja, ja. Att eh, liksom, var, var, vem, vilka var de att bestämma att jag inte skulle träffa någon. Nej, nej. Men sen tog våldet ut så rätt så blev det aldrig, aldrig någon ny. Nej, ja, just det. Just det. Man, men man kan. Hon hade definitivt varit en bra kvinna till rätt, rätt man så att ja, just det. Ja. Och man kan alltså träna upp sitt humör. Ja, men det kan man. Man nu relationer som exempel. Då, så, eftersom det påverkar så mycket hur vi mår. Då måste vi också inse att vi kan ju påverka kvaliteten på de relationer vi har. Och Alla de aktiviteter och handlingar som vi vidtar för att stärka relationerna kommer få oss att må bättre. Och det är ju en typ av träning. Mm. Jag brukar ibland när jag föreläser på mina långa föreläsningar fråga det till mina åhörare om andra människor ska sätta betyg på dig. Hur, hur bra de tycker att du är som exempelvis partner, förälder... Eh jobba kompis eller vän eller så. Vilka betyg det du har du fått? Stala ja, minus 10, sämsta tänkbara och plus 10 bästa tänkbara. Mm, mm. Och när vi resonerar lite kring det här så, alltså gemene man i allmänhet är ju inga minus 10. Så, men, men när vi tittar åt andra hållet, det är väldigt få av oss som med stolthet kan säga att vi är plus 10 i alla avseenden. Mm, Utan mm. Livet kommer emellan och vi vi lägger inte alltid så mycket tid att jobba med relationer. Utan, men min tese är istället följande. Att om det nu är det som påverkar oss allra mest kring hur vi mår, mm. Då är det kanske det vi ska jobba allra mest med att få att fungera. Ja just det. det. Dala al säger det här, Syftet med livet är att må bra. Han <laughs> kunde ju precis lika ha sagt att syftet med mm. livet är att se till att skapa väldigt bra relationer. Ja just det. just det. Ja just det. Ja just det. Ja det här är ju väldigt spännande när man tittar så för, för tittar man väldigt traditionellt religiösa så, så är det fortfarande tabunerna, man ska stanna ihop men jag tror inte så ja. om människor fullständigt håller på att förgöra varandra då ska man inte leva ihop utan... sen kommer nästa steg då hur man får det att funka, så mm -hmm. finns ju skilsmässorförhållanden som leder fram till världskriget. Trots att man inte är ihop längre så, så har man kriget igång och ja. ungarna blir någon slags slagträd där för att föra föräldrarnas krig. Och sen finns det andra exempel på skilsmässor som är, nöjligt, är att båda parterna träffar varsin ny då och och de gemensamma barnen där de känner att oj jag har fyra föräldrar och alla älskar mig lika mycket. Ja, det, det är ju den vackraste bilden. Ja, det... Och det är helt klart väldigt olika för förhållningssätt hos mm. de föräldrarna som leder fram till det fortsatta världskriget. Och de som faktiskt eh, får det här att funka. Ja, ja. Det är till och med sådana som umgås, alla fyra. Liksom att man har ett bra umgänge tillsammans. Ja. Ja, det. det visar ju någon månad en potential på hur det faktiskt kan bli om och finns. Mm, mm. Och så finns det ju alltid sådana här eh, energikjuvar. Man, man har alltid personer kanske i sin närhet eller som man möter då och då som man märker att man inte riktigt funkar med och så. Hur ska ja. man hantera det för att inte liksom dras med och, och sen då kanske komma hem från jobbet och vara lite sur? Så. Då är vi inne på många av de andra aspekterna kring det som påverkar vi mål. Jag tror ju ingen är energisju av naturen. Det, mm. liksom, jag vägrar köpa den idén utan vi, det är ju omständigheterna som, som gör att vi är någon vanlig går in i ett humör som suger energi mm, mm. och ibland så heter den energikyr en sömn mm. alltså en människa som kommer och jäspar den i ansiktet varje dag är ju en energikör och då heter ju lösningen i någon månad att de sover ut och för helsika. och det, det låter ju väldigt lätt när man säger som så här, men jag som har sömnproblem kan ju, kan ju någon mån mm. säga att det är inte så lätt. Då. Nej, men likväl så är det enda lösningen. Mm. Mm. Sen det här med energi, det är ju ingenting som är konstant heller. Vi, vi lever med väldigt stora energiuttag idag. Mm. Mm. Mycket av den mentala energin vi har går åt på jobbet idag på ett sätt mm. som vi inte gjorde förra varandra. Men där har vi andra faktorer som man kan träna. Då, det är så att fysiologisk träning att träna sin kropp, konditionsträning det är en sån sak som att, att man får mer mental energi än en dag. Ja. Så den nuvarande energibäraren inte räcker om man då gör det kloka beslutet att börja träna sin kropp en tre, fyra gånger i veckan det behöver inte vara särskilt extrem träning men, men bara att man rör på sig kommer att göra att man får mer mental energi. Så mm. att om man då tidigare har sugit energi för att bägaren inte räckte det är ju fysiologiskt ett jättebra sätt att bygga en större vägare. Mm, mm. Det är ännu en, en, en, en, ett sätt att, göra. att införliva bra vanor. Exempelvis så länge man skjuter från höften och gör allting på tre kvart och i det medvetna och, och projektar det går åt massor med energi för att göra det här och då kan man lätt mina ut i van energidjur. Mm, mm. Men om man istället bygger bra rutiner för de dagliga sakerna så att allting är samma gärna gillar den samma för då kan man gå ner i sparlåga och gör man inte åt lika mycket energi. Ja, just det. Och det är ett sätt att hålla med energin då så är vi en tredje väg. Sen mm. har vi då det här med, med att vara egenkär som man säger, så att man ger sig själv egen kärlek. Många människor lever i brist på egen kärlek och... Det gör det att man söker bekräftelse i andra, andra ska tycka om en och, sådär. och Det är ofta svårt för andra människor att fylla den där vägen om man hela tiden själv håller på att träna mm. den. Så, mm. så det här är ju en egen träning man kan göra som inte involverar någon annan mm. eller något annat. Mm. Mm. Mer än just att man bara lär sig att älska när man ser i spegeln. Jag tänkte, vi, vi stötte på ett uttryck som vi var nyfikna på, jag och Maria, här, som heter SMX State Mastery Experience. Är det något som du använder och du får gärna förklara det? Där. Ja, det där var en metodik som jag utvecklade en gång i tiden med lite olika parametrar i. Men en, en handlar just om hur man, alltså vad det betyder på svenska är ju egentligen erfarenhet eller träning i tillståndsbemästring. Mm egentligen ett svårare ord för humörträning mm, mm. Men, men en del i SMX gällde just den typ av övningar som jag hade där vi såg att man på 19 sekunder kunde förändra sitt humör 400-500% till det bättre Oj. och det låter lite för bra för att vara sant och det var lite grann så jag sålde in det under föreläsningen också och sen lät jag folk prova. Man fick det tycks att man mådde så gjorde vi 19-sekunders träning och så mätte vi igen. Sen och, mm. och i snitt så blev det 4-500% förbättring. Härligt. Så den här har jag säkert gjort den testen med 50-100 000 personer. Mm. Mm. Men det är en övning som är pensionerad nu. För att den, det blev, ett tag blev det så att man ville bara boka mig för. Ja, ja. Att jag skulle komma in och göra den här 19-sekunders-träningen. Och det var ju ett jättetacksamt grepp. så det, Vilken personalutvecklare som helst gillar att ta dit någon som <laughs> för att ni kan lyfta 4-500 mm. procent mm. Gör det nu då. <laughs> det satt en enorm press på medarbetarna. Ja. Nej, men det är väl klart att det, det händer väl att jag kör den. Fortfarande om, om någon ber mig om det, men den ingår inte i ordinarie socknätet. Ja, men jag har ju också tagit det som mycket sändningen vidare, så jag är nya modeller för att få det att hända. Mm. Mm. Men i någon mån så är det de snabbtekniker jag använder. Vissa, vissa delar som påverkar vi ju länge tid att jobba med. Mm. Mm. Men när SMX det är själva snabbtekniken, det är där vi kan göra handgripningen på en gång för att snabbt ha bättre. Och ibland så finns det inte tiden. Nej. Ibland behöver man göra ett lyft snabbt. Och är det är bra att det finns en sån verktygslåda också. Mm, mm. Och det finns någonstans en grund i det här att vi väljer själva lite hur vi ska tolka en händelse. Och om vi vill gå in i ett beteende eller i en känsla som är mer negativ. Jag vet, Kai Pollack nämnde ju lite, han har ju sin tagning på det. Att välja sin olycklighet på ett sätt då. Ja, Kaj är väldigt förnuftig i sitt sätt att säga det här. en mm. god kollega som jag uppskattar mycket. För någonstans i valet ligger ju att man själv bestämmer om man ska ta en viss väg eller inte. Mm. Så så sätt så håller jag med Kaj. Men sen finns det de föreläsare som menar på att det bara är att tänka rätt så blir allting bra. Att det är så enkelt att vägvalet sitter bara i den tanke man har. Men det är inte helt sant. Mm. Det är lite mer komplicerat än så. Men jag tycker Kaj gör det på ett snyggt sätt. Mm. Mm. Men man kan ju vända på det, om man nu vet om att relationer är den faktorn som påverkar hur vi mår. Mm. Och så går man in och så kollar man i sin bekantskapshet och så känner man, nej, inga bra relationer. Mm. Då har man ju ett val där, att liksom, ja men då får det förbli så. Eller så gör vi någonting åt det. Och där är ju att välja glädje då, att jag bestämmer att jag ska jobba med relationer som mm. mm. faktiskt blir bättre. Då har du valt glädje också. Eller vi nämnde sömn innan, mm, att, att mm. välja att jobba med att man faktiskt kommer i sängen, att man återämtar sig tillräckligt eller väljer att gå ut i löparspåret. Så att eh, alla de är lyckofaktorer eller faktorer som påverkar humöret ah, men man kan också välja att avstå från dem. Mm, mm, mm. Jag tänkte vi skulle gärna vilja ha tre tips just för vardagen om man säger så här att man har en bonusfamilj och det är ju alltid lite upp och ner, det är det ju i kärnfamiljer också men det kan vara lite känsligare man kanske inte just känner varandra lika bra, man har inte som jag är bonuspappa och har ju inte varit med barnen sen de följdes om, om, om man tänker finns det något enkelt några saker då man kan göra för att få lite mer harmoni i, i vardagen Ja, det var ett stort ämne att lämna på mig här <laughs> Det, själv, självklart att du har jag på trepunktsbehandling på hulten. Nej, men... Jag tror att kommunikation är ju A och O mm, att få mm. den här typen av nya konstellationer att funka. Det blir så himla lätt eh, att man låter sig såras. Att man tycker att jag gör allt, men får ändå ingenting tillbaka. Eller liksom, ja, vem tror han att han är? Jag har ju redan en pappa eller ja, en pappa, att man går in med förutfattade meningar där. Så att eh, en bra paroll om du vill ha det där är just att försök först förstå mm. sen bli förstådd. Om du möter de som är involverade i, i den här familjekonstellationen på det sättet. Då har du kommit långt. Ja just det. Försök först förstå sen bli förstådd. Mm. Mm. Mm. En annan sån är också då att i eh, någon mån vara en giver i det här hänseendet att på sikt så kommer det alltid löna sig att bidra och jag är övertygad om det. Det innebär inte att alla man ger till kommer ge tillbaka eller att man blir vän med alla man ger till. men Det är en bra grundföreställning i alla fall, grundfrågningssätt kring möter med andra människor. Särskilt som vuxen kanske, gentemot barnen, att, att man får vara den, den större. Jag vet att jag kommer alltid att ge mer än jag får just i, i mitt val att engagera mig. Och kan vara en bra bonusplats. Ja. Sen också det att familjen som koncept, alltså det, vad innebär en familj? Jag är ganska övertygad om att till och med om man pratar kärnfamilj då är inte det självklart vad det innebär mer än att man är ja, typ fyra personer som bor upp och är familjeliv då. Ja, ja. Nu är det ju väldigt normalt exempelvis att familjeliv innebär att man sitter Fyra personer i varsitt rum, med varsin bildskärm, gör varsin sak. Ja, ja. Det kommer inte bli bra frukt även om de har samma DNA. Nej, <laughs> nej. Så att det är viktigt att om man får en familj att jobba för den så måste man också jobba för sin familj. Mm. Och då spelar det inte det så stor roll. Så att det är en sak som vi har löst det är med förgivningen undantag i, i, i min familj. Jag jobbar mycket, och är ute på resande fot och min hustru lika så. Och mm. Ungarna går i varsitt stadion då, mm. som är på varsin del av skolan. Och, och sen då när vi ses, att vi verkligen använder den tiden som vi ses till att göra någonting bra. Mm. Så vi, vi har två stycken paroller för att, för att säkerställa att familjen åtminstone finns ibland. Mm. Mm. Och det ena är att vi har familjeträning och det har vi varje vecka. Mm. Och det har vi just för att alla vet om att det är bra att röra på sig. Och om vi då rör på sig gör vi någonting bra. Mm. Då ser vi till att det blir gjort. och Sen är vi tillsammans. Sen har vi ett mål till, och det är att det måste vara kul. Ja. och Då är det upp till varje att gå med på de förutsättningarna. Faller för vi att ta oss ja, vi ska röra på oss, vi ska vara tillsammans, och ja vi ska ha kul. Mm. Hur har vi kul? Vad gör vi då? Mm. och Det går ju för in i vilken grupp som helst. Jag, menar, jag tänker mest om mannen. det kanske inte är de biologiska barnen. då det. Det går att sätta lite förutsättningar för inget mm, mm. Och då måste man inte göra det som vi gör. Men det behöver man har en idé om hur man umgår tillsammans. inte fel. Nej, och någon form av aktivitet just eller någon slags idrott. Där möter man många andra delar. Just att man kan känna sig som ett lag. Eller man kan jobba tillsammans fysiskt. Och så, och så ger det liksom en avslappning. Man lär känna varandra. Inte bara genom att prata utan att vara ut och jogga eller vara på ett gym eller så. Äh, nej, men precis. Och, och, fast jag fick ett annat tipsa om dagen. Det var en eh, familj, de har köpt en sån här krullare, sån här spel med, med frågor i. Ja. Och så var det, frågor, det var nog egentligen för att lära känna varandra spel mm. som man skulle spela när man var i en party-situation. Mm. Men då har mm. de kört det på familjen. Och, och så fick man ta var sin fråga varje dag. Ja. Och, och det hade satt fart på. Det var egentligen bara så när man ätade åt frukost eller lunch eller vad det nu kan vara. Uh -huh. Jag tror de gjorde det i frukost faktiskt. Uh -huh. Så fick man dra sitt kort där. Vissa av de här frågorna var ju pinsamma att svara på. Vissa var svåra att svara på. Och vissa bilder att svara på. Andra talade man mer än hjärnan. Mm. Mm. Allt det här gjorde att man lärde känna varandra. På, mm, okay. på ett djupare sätt. Det tror jag nog att vi har så. något hemma. Något spel, att spela spel ihop har varit en grej som vi har gjort av och till. Och sen att försöka ha ja. gemensamma middagar. Frukost är lite svårare när, när vi har olika tider och så. Men just att ja, man samlas kanske vi 18-tiden och, och faktiskt att sitta ner och äta ja. ihop och så. Stämmer av lite. Ja. Att alla mår bra. Och jag tänkte vi ska avsluta med för vi har hört att du har en lite ovanlig talang Och sen att du har ett lite ovanligt intresse, en hobby Jag vet inte om du själv kan lista ut det men jag tänkte på det här med att steppa Var det ah, något ja. som du höll på med som, som ung då eller som tonåring eller så? Nej, jag, jag, började, jag började musikala tyst när jag var och, ja, 19 var det väl Jaha. mm och där ingick stepp som en av lektionerna, så jag hade en timma, två timmar stepp varje vecka under tre års tid. Och, och sen så, det gjorde att jag fick jobb på en musikal, spela Forty Second Street när jag på Malmö där, bara för att jag var oh, ganska det. bra på, på, på denna steppa. Och det här var samtidigt som han, Michael Flatley, Just Mr. Yeah. Riverdance var i farten. Lord of the aha. dance, ja. Ja, men precis, Lord of the Dance uh -huh. och, och det stod då i Aftonbladet tror jag att, uh, ja, eller Expressen, det var någon av de här tingen stod att han kan 21 ljud per sekund. Aha, så att man kan Och då ha vet ha, jag då. att vi i en samhäll där sa, farsen, 21 ljud, det är rätt mycket, men sen bara vi titta på att det är inte så mycket som man faktiskt tror. Uh -huh. Så där börjar vi jobba stenhårt då med att kunna åstadkomma mer ljud uh -huh. och... Uh, så många år sedan drog det exempel Men med så jag drar upp i 23 ljud som mest Och det var inte, det var inte bäst i, I det gänget ja, men men 23 ljud är det ganska skapande Det låter fantastiskt, det är en riktig virvel <laughs> ja. ja, och all, alla sådana här Alla såna här stepprutiner Sätt man låter på ha sina namn Så döpte min Det var sån sju ljud Grej som jag lyckas göra nästan fyra gånger då på, just, på en sekund och, eh, Jag döpte inte Caron 7 up to heaven <laughs> <laughs> ja vad härligt, ja, det, det, det låter roligt och du gillar fortfarande dans ja. då kanske så att ni... Ja, ja nu, nu ska vi inte göra historien längre. Jag, jag blev rematiker för ett antal ja, år sedan så jag fick släppa ja. det här med all träning ja, ja, ja, under många ja. år. Men nu har jag då lyckats bli verkfri igen. Jag har gjort en massa livsstilsträningar. Ja, så att ja. Sista två åren har jag plockat upp det här med, med att träna väldigt mycket och tagit fram mina gamla steppskor igen. Så att ja, ganska vanlig uppvärmning från föreläsningen. Så tar jag fram steppskorna och, och laddar den kvart och så. Ja. Ja, man är man igång och få upp det från det. Vi mm. snart jag 23 ljud per sekund igen. Ja. Ja, det. ja, det är kul att komma upp i, i sitt max på något sätt tror jag. Ja. Jag tänkte din hobby, det var ju det här med berg- och dalbanor, För jag tror du har åkt fler än, än de flesta. Även mm. vi, vi som inte ja, ja, är, är rädda för det och gillar det. Men du har ju väl sökt upp vissa speciella kända banor. ja men så, så, är, det. så är det. Jag älskar att åka berg- och det hände någonting i mig som inte jag lyckats få uppleva på något mm, annat mm. sätt. Då. Så att jag åker ofta och gärna bergalbanan. Och I... det är, det är ett par hundra nu tror jag som jag åkt till. Det. Ja. Ja, ja, ja. Är, är det stora i metall eller det kanske inte finns så många i, i trä kvar? ja men Det har gått det har varit en liten renaissance här, här nu under ett antal år. Man bygger träbanor igen. Vi byggde en fin på Kolmo, den exempelvis Wildfire stod mm. klar för några år sedan. Mm. Riktigt, riktigt bra. Bald på är en annan mm. bra. Det är två bra träbanor i Sverige. Mm. Men nu har det gått tillbaka till Stål igen så att ja. den här träboomen är väl bort igen då. Det går morda i allting även i, ja, just det. även i marginalbanor. Har du någon som, är, som du har tyckt varit riktigt läskig och jobbig att åka? Någon sån här riktig värsting? Nej, det vill jag inte påstå. Det är klart att de kan vara lite för extrema ibland. Men nej, alltså, jag, jag gillar hela upplevelsen. Mm. Jag gillar inte, det är inte så att ju fler G-belastning desto bättre. Utan jag gillar ju de här nyutbanerna mer. Ja, ja. Den nya Polisobäg är riktigt bra Valkyria. Den är inte extrem i något hänseende, varken vad gäller längd, höjd eller G-belastning. så. Men den är väldigt skön. Ja, rytmisk och så. Plus, och en rejäl backe i början ändå som man får det ja, ja, ja, ja. Så går den ju lite under markytan där som är en liten bonuseffekt ja. ja, ja. ja. Där, ja. Har, har du någon om man nu kommer över till USA eh, någon som du skulle tipsa om? Ja, vi ska se här, vilken Vilket det kunna vara. Jag har inte alltid en som heter Silver Bullet, väldigt högt, ligger i Los Angeles ja, på Knott's ja. Farm. Den, ja. den är bra. Vi ska se, vi åkte igen. Ja, Nitro heter den på var på Six Flags i New Jersey. Uh -huh. Ligger väl där också så här bra. Uh -huh. Den är hög, lång, snabb men inga märkvärdiga uh -huh. Gebelastningar. Sjön uh -huh. Skön i största aldrig. Uh -huh. är kul av också. Och den med min dotter när vi var här. Yes. <laughs> ja, det var, vi kom så lyckligt att det var inget folk där på slutet så att vi kunde bara sitta kvar i tåget. Det <laughs> de bästa nysfältena. Man brukar låta en få göra det om det inte är en tillkommande uh -huh. kö uh -huh. Så satte satt bara och bara åkte, åkte, åkt åkte, åkte, åkte. Och hur gammal är hon? Hon är, hon är, hon är tio år nu, så var nio år när vi åkte. Ja, det var rätt tufft att, att hon klarade det då, ja. men är det, är det, är det bara skönt så. Ja, och din son går lite i dina fotspår. Han hade väl haft en egen föreläsning? Ja, vet, han var sidekick till mig här ja. om veckan. Prata pratade om träning. Pratar vi ju ibland, det kul att du ställer en fråga, för pratar vi just om om relationer och hur man får mental träning att funka i vardagen. Mm, så så mm. Niels jobbar var att gå in och berätta om hur vi har gjort i för mig. Ja, ja, just det. Det var ju från Paralympics då. Så att det handlar mycket om uh, att må bra i vardagen. Mm, mm, och få det att funka då. Mm. Så jag var väldigt uppskattat. Och Niels var riktigt, riktigt grym Jag så stolt över honom. Kul. Och han blir 13 i år, ja. Ja, precis. Fyllt 13. Fy... Det är bara dagar sedan. Ja, just det. Ja, och du fyllde igår... Kan vi säga, när vi spelar in det här jag. så är det igår, ja. så att eh, ja, då får vi avsluta här med att säga grattis i efterskott och eh, lycka till. Vi håller ju förstås utkik eh, efter dig om du har en föreläsning i närheten av där vi är. Och gör man det lättast via en hemsida till exempel eller sociala medier? Ja, den har jag allra, allra anklast på Facebook. Då har jag en sida som heter Framsteg. Mm. Och den kan man gå in och, och, och gilla och uh, får man personlig utveckling varje dag. Och jag har gått extremt bra. Ja. Vi var bara, bara oss i 350 000 följare där nu. Så är det är stora finnar ja, i Sverige. Det är det verkligen. Ja, jag ska genast gå och klicka med mig där. Och, eh, även om jag tycker att mitt humör oftast är bra så det kan alltid bli bättre. <laughs> <går> Precis, alltid kan bli bättre. Ja. Även. Det är, det är kul. Ja, tack så mycket Jesper och fortsätt ha det bra uppe i fjällen. Tack för ja. möj möjligheten att vara med och tusen tack för det. Och detsamma till dig, säger jag. Tack. Ja, vi tackar Jesper Caron där för att han delade med sig av sina tips och sin visdom. Och han har ju pluggat väldigt mycket beteendevetenskap och psykologi, berättade han. Det var inte med i intervjun, men... Han har läst många av de böckerna som man har på utbildningen. Men han har ju själv ingen legitimerad yrkestitel så att säga. Däremot så kan han ju lätt märka om en person behöver sjukvård. Och då så kan han ju skicka dem vidare till en psykolog till exempel. Och jag skulle gärna vilja skicka alla er vidare till att gå på en av hans föreläsningar. För de är fantastiska. Mm. Och jag hoppas att jag får göra det i framtiden också. Jag tyckte det var... Härligt att han la så mycket tyngd på det här att relationer är viktiga för vårt mående. Och det är ju så man borde tänka att alla grejer eller jobb eller sådär som man lägger mycket tid på. Det betyder inte så mycket egentligen utan det är relationerna som vi mår bra av. Men så tyckte han att träning och sömn var viktigt också. Mm. Och det är ju lätt faktiskt att glömma. Det tycker jag att vi tidvis... Har glömt lite. Att, att sova i alla fall. tränar gör vi ju så att det sprutar ut dem öronen just nu. Ja just det, det har vi gjort det senaste halvåret. Men innan det så var det lite si och så med träning. Och Jag var väldigt olycklig då. Även med sömn. I vår relation. Nej, det var jag inte. Jag var så lycklig så jag glömde bort att träna. Men jag är faktiskt väldigt mycket lyckligare nu. För mm. det är så här att träna tillsammans med dig. Så det blir som relation, träning och så sover vi i samma säng. Så det blir som relation, träning och sov sovning. Ja, just det. Och det sa han ju också som ett tips just det här att man kan träna ihop familjen. Det har vi hört förut och det fungerar faktiskt. Det stärker relationerna. Vi kan väl, när vi ändå pratar träning, be att de som vill följa din... –träningsresa och hälso- och viktresa. Vad de ska göra? –De kan följa mig på mitt Instagram, plusmamman. Där brukar jag lägga ut vad jag sysslar med, hur jag mår, vad jag äter och hur jag tränar. Mm, –Det är väldigt inspirerande faktiskt att se hur både kosten och träningen har gjort att du har gått ner över 25 kilo, är det väl nu? –Ja. Jag gick visserligen upp de 25 plus några till när jag träffade dig. Men nu är jag på väg ner till den normala igen. Mm. Ja, men det är härligt och jag har ju också gått ner så att jag är under 70 kilo nu för första gången på länge. Ja, och så har du köpt så himla tajta jeans. Mm. <laughs> ja, just det. Ja, framförallt, de är nog tajtare både nere vid vaderna och uh, låren, kanske. Ja, jag kan inte gå förbi dig utan att titta på dig och tänka att åh... Vad tajta jeans han har. <laughs> Ja det är härligt. Men eh, från tajta jeans till barnkonventionen tänker jag. Mm, jag tror mm. inte det ingår någonting om klädsel. Men det får vi se. Vi har ju hunnit fram till artikel 23. Vi tar en i veckan. Och då kan vi ju repetera förra veckans. Den var ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar. Ja och veckans artikel då som då var 23 som du sa är ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor. Mm. Och det är också väldigt roligt för mig som jag jobbar inom LSS. Just det som är lagen för särskilt stöd. Ja, men att man har rätt som funktionsnedsatt till sysselsättning, dagtid. Ja. Du har rätt till att du kan bo på ett ställe där du kan göra så mycket som möjligt själv. Ja. Men också att du har rätt att ha roligt. Du har rätt att gå på bio, gå på konserter, spela fotboll, träffa kompisar, skapa konst, mm. Mm. Se, se en utställning, allt sånt ska vara tillgängligt för alla och det jobbar jag med inom Varbergs kommuns kultur och fritid. Mm. Och det är ju jättebra tror jag i Sverige jämfört med många andra länder att vi faktiskt har valt det att vi tar av vår gemensamma pott av skattepengar och ger till dem som annars kanske skulle ha svårt att ta sig ut och åka ner som när ni har varit på sådana här kräftfestival och ni har haft en bal och frågesport och massa grejer. Liseberg, ja. Och det är ett väldigt givande jobb så att eh, om ni är någon annan där ute som vill vara med och göra sånt här så kontakta er kommun och se vad ni kan hjälpa till med. Mm. Och sen så finns det ju förstås alla andra hjälpmedel som kan behövas om man har en fysisk funktionsnedsättning. Just för att man ska ha ett anständigt liv, man ska kunna uttrycka sig och eh, delta i till exempel det, allt det demokratiska i ett samhälle- och ta del av nyheter och rösta och bara det att man ska kunna ha en bostad där man kan röra sig och förmedla sina känslor och så. Så den, vi tycker att den är självklar, men jag tror tyvärr att i länder där det inte finns så starkt skyddsnät där kan det vara väldigt svårt att ha en funktionsnedsättning tyvärr. Mm. Och även Sverige har ju en väg att gå. Vi ska inte så blåsa upp oss på det sättet men vi har ju en vision i och med LSS-lagen i alla fall att alla är värdiga ett anständigt liv både på fritid och till vardags. Mm. Och FNs barnkonvention kommer ju att bli svensk lag nästa år 2020 och samtidigt så finns det då stora länder som inte har ratificerat, inte har skrivit under bland annat USA då. Vad himla bra då att vi det här året innan det lär oss alla artiklarna. Mm. Och ni som inte har hängt med upp till nu ni kan ju skrolla tillbaka så kan ni lära er de andra artiklarna. Mm. Och om vi går över till veckans sparning så får vi väl säga att vi inte har hunnit få tag på våran jurist Linda Ljunggren-Syding för att prata mer om vad som händer när ett samkönat par separerar redan under graviditeten. Hur blir allt det juridiska där? Så det hoppas vi att vi ska få med till nästa vecka. Eller nästa vecka. Mm. Men då tänkte jag att vi kanske kunde ha en annan liten diskussion den här veckan. Ja, gärna. Vad tror du om att vi pratar lite om resor? Ja, Vi har ju faktiskt bokat en bonusfamiljsresa, vår längsta och största någonsin, ända till Egypten. Mm, och det blir ju vår bröllopsresa. Och vi har med oss alla fyra barnen. Just det, i november till Hulgada. Det ska bli jättespännande. Träningsresa är det ju också. Och vi är ju så fantastiskt lycklig och eh, exemplarisk familj. Så att det kommer ju inte bli några problem <laughs> överhuvudtaget. Nu är det lite ironisk faktiskt. Nej, men det är ju alltid en så risk. Jag tänker från min egen barndom när mina föräldrar säkerligen betalade en och annan krona för att vi skulle leva två veckor i Jugoslavien som det hette då. ja. Och jag var en tjurig, eländig tonåring som bara hade... Jag var klädd från topp till tåg. Jag hade solhatt, lång kjol och till det långa knästrumpor. Och bara gick omkring och så butter ut i två veckor. Plus att jag stack mig på en sån här sjöborre första dagen. När vi badade så att jag badade två gånger på de två veckorna. Första och sista dagen. Och så, och så... längtade du hela tiden efter Göran. Precis, min fantastiska pojkvän Göran <laughs> som jag hade på den tiden. Ja. Så så är det ju i en familj, men det blir ju lite tillspetsat i en bonusfamilj tänker jag. För då finns det ju dina barn, så finns det mina barn och så kanske det finns ett och annat gemensamt barn i en del bonusfamiljer. Mm. Och det gör ju att, så det så har man ju den här grejen som alla har som jag då berättade om att när barn blir äldre och så, att man kan inte exakt veta vad de tycker är roligt och så, men man kan försöka och så kanske ja. det blir pannkaka och, av det. Men i en bonusfamilj så kan ju dels, som jag sa, vara olika sorters barn, jag vill säga, dina, mina, våra. Men även ganska stora åldersskillnader tror jag är vanligt i en bonusfamilj. För att då kanske man har haft en kull sen tidigare och så kanske man får en till med, med en annan man, som jag till exempel då. Jag har ju tre tonåringar och så har jag en nioåring. Det är ett litet hopp mellan dem. Då är det svårt att hitta destination. Ja, och det var ju till exempel därför som när vi åkte till Astrid Lindgrens land förra sommaren så tog vi bara med Helle som är nio år nu. Och så fick har hon, hon... ett helt land alltså? Med, med flagga och regering och sånt. Ja just det. Och egen Astrid valuta. Och... Astrid Lindgrens värld säger vi alla då. Mm. Småland heter det. Mm. Nej men hon har en egen värld i Småland. <laughs> ja i alla fall så fick Helle ha med en kompis istället och de stora barnen. Ungdomarna hade ju inte varit intresserade av att följa med ens. Jag tror faktiskt att de fick frågan att följa med men de tackade nej. Ja. Och det kanske är våran grej om vi ska ta det som ett tips. Att det är att vi ger de flesta en väg ut så att ingen känner sig medtvingad på någon resa. Så. Mm. Och att det blir också samma sak för oss. Så kan det kännas skönt att de som följer med faktiskt vill följa med. Ja, och det beror ju också lite på om man gör någon speciell resa, om man har speciella aktiviteter. Till exempel om vi skulle åka ner till Österrike, till Alperna, där jag hade förmånen att vara mycket som barn. Mina föräldrar var reseledare så vi hade råd att åka nästan varje år. Då måste man ju kunna åka skidor, annars är det ju ingen poäng att sitta på hotellet eller sitta i backen utan skidor. Nej, det låter lite tråkigt. Och så kan det ju bli i en bonusfamilj. Om jag hade barn och de åkte skider och dina barn inte gjorde det då hade det ju kunnat bli en liten krock där och då ja, får man väl det, tänka precis. ut något sätt att kompensera det så att då skulle ni åka på en resa på våren eller hösten som kanske var en solsemester eller åka till London eller någon storstad eller så. Mm. Jag har en tanke till på det. Jag skulle bara säga som lite appendix på det jag sa innan att vi ger våra barn en möjlighet att svara ja eller nej om de vill följa med. Och det är ju en extra poäng, en plusgrej med att vara en bonusfamilj. Och det är ju att det finns ett föräldrateam kvar på plats, troligen. Som om vi åker iväg så finns ju barnens biologiska pappa kvar och då ja. kan vi ju säga vill ni följa med eller vill ni stanna kvar. Det kanske man inte kan göra i en kärnfamilj. Nej, så då får man se det som ett plus. Det är väl lite svårare med barnpassningen där till exempel då. Då får man ha förhoppningsvis ett annat nätverk med syskon eller föräldrar som kan passa barnen. Ja, så det var bara det. Sen ska jag fortsätta på det du sa då, att göra olika resor. Det är ju spännande. För då kan det till exempel bli så kanske att en förälder då, som du sa här, vill åka iväg på en skidsemester. Ja. Men har man råd att åka på två semestrar där bara? Istället för att åka på en gemensam, ja det beror ju lite på om båda de vuxna följer med på båda. Semesterna. så skulle jag ju kunna tänka mig att hade man barn som närmade sig att ta studenten och så har man några som precis har börjat skolan att man gör en resa med de äldre och en resa med de yngre oberoende av hur de är biologiskt släkt och sådär. Men samtidigt så kostar ju det mycket mer som du säger. Mm. Och så har vi den här lilla grejen att man kan ha gemensamma barn också. Så dina och mina och gemensamma så tänkte då att jag säger så här: Jag vill åka på en resa med mina barn. Och då har jag två sen tidigare, och så har jag ett barn tillsammans med dig. Och så har du två barn sen tidigare i det här scenariot. Men jag säger att du och jag och våra gemensamma och mina sen tidigare ska åka. Det kan ju hända. Vad säger du om det? Ja, det får man ju diskutera och kompensera i så fall. Vad, vad skulle anledningen vara? Skulle det vara till exempel att. Nej, dina barn är så jobbiga. Jag vill inte ha med dem. Nej, då har man ju tror jag andra problem än resan också om man, om man inte har fått ihop bonusfamiljen. Och det Nej, är men så här, jag vill åka till min, min mormor i Uruguay. Och så vill jag att hon ska träffa sina barnbarn. Nej, sina barnbarnsbarn blir det, det som det var min mormor i det här scenariot. Ja. Och det är ju då mina två. Och så uh -huh. är det våra gemensamma. Mm. Och så tycker jag att dina, dina barn är inte lika viktiga att ta med till min mormor i Uruguay. Ja. Alltså det kan ju hända. Nu lät jag lite ironiskt så. Men det, det skulle ju kunna ja, vara ett scenario. Absolut, tänker jag. Absolut. Och jag menar, dels får man ju se det, det är rent känslomässiga. Och som jag tycker då att, är det så att mina biologiska barn vill träffa sina bonussyskon och sitt halvsyskons mormor om de ser fram emot det och jättegärna har längtat efter att uppleva Montevideo och eh, musiken och, och de kanske har lyssnat mycket på Hector Binget. Eh, Jag gillar hur du lever det in i min eh... I mitt scenario här. Ja, du vet vem Hector Bingert är? Inte någonting. Nej, det är han som Jag spelar. Jag är inte min mormor i Uruguay heller. <laughs> Nej, det är han som spelar tenorsaxofon solåt i låten Musik ska byggas utav glädje med Lilinfors. Han är uppvuxen i Montevideo. Jätterolig, jazzsaxofonist. En liten parentes. Jag älskar din hjärna. <laughs> Men vill de inte det, om de hellre vill vara hos sin då biologiska mamma i det här påhittade scenariet, så är det ju lugnt. Och vill de hellre åka till London och shoppa. Då får man väl anpassa sin ekonomi och säga att. Ja men då får ni den resan istället. Och så får ju du då som bonusmamma till dem avgöra. Om du ska följa med på båda resorna. Och om du vill ha med dig. Ja det skulle ju vara jag då. Om jag skulle vara med på båda resorna. Mm. Jag skulle ju gärna åka till Uruguay till exempel. <laughs> men jag tänker att. Dina barn i det här fallet då, som du inte har, som inte mm. finns. Icke och nicke. Icke och nicke heter de. De är så jobbiga. De har osynliga. De är bara, icke och nicke. de är så negativa. De, För de var negativa osynliga allt. är de väldigt höger. Jo, men de vill ju egentligen. De, de tycker inte om mig. De tycker att jag är elaka styrmanman. Och de vill ju. De har inget intresse av att träffa min mormor i Uruguay. Men de är ju lite avundsjuka. och lite sådär. Ja. Varför ska pappa åka iväg med sitt nya barn då? som vi har tillsammans och. Mina barn dessutom. Det blir ju en känslomässig grej, tänker jag. Ja, och sen kanske de också vet det att om vi lägger 50 000 på en resa till Sydamerika så kommer det inte finnas lika mycket pengar kvar sen till eh, julklappar och så. Blev detta väldigt rörigt nu så har ni helt rätt. Men ni kan faktiskt gå in på vår diskussionsgrupp där vi har lagt upp en fråga om just resor där ni kan skriva hur ni gör och hur ni tänker och funderar runt detta. För jag vet att ni är många som... Som har funderingar runt just semestrar och de här lite dyrare resorna som kanske känns lite att man faktiskt vill vara lite försäkrad om att de som följer med på resorna faktiskt vill följa med på resorna och kommer att göra sitt bästa för att det ska bli en härlig familjegrej tillsammans och så. Mm. Och det är inte enkelt och det finns inget som är rätt eller fel och du och jag är ju inga experter på något sätt. Nej. Så att... Gå in där och diskutera med oss. Det är spännande och roligt. Man kommer fram till olika saker och man tänker annorlunda när man får höra andra människors tankar. Ja, och en av frågorna är då, kan man resa med bara sina biologiska barn utan bonusbarnen? Och vad tycker ni om att resa själva som vuxna? Eller att bara resa med sitt gemensamma barn? Det måste ju vara ännu känsligare, men på ett sätt mer rättvist mot de separata biologiska banorna. Jag tänkte ju faktiskt åka på en liten pytteliten minicykelsemester men bara heller. Eftersom jag upptäckte att jag var ledig två veckor innan bröllopet och du inte var det. Och så tänkte jag att why not? Och då tyckte du, vad tyckte du om det? Ja, men det om du gärna vill göra det. Och sen tror jag i och för sig att veckan före bröllopet så är jag ledig. Men jag, det hoppas jag, jag är i alla fall. två veckor före bröllopet. Ja, du har en extra vecka där. Jag har en annan extra vecka där jag... Bara är ledig som du inte fick ledigt. Men då har jag ju massa andra projekt här hemma. Så att, eh... Jag tänkte att det hade varit kul någon gång- ifall du hade åkt på en skidsemester med kanske Lycke och Yva. För de kanske är lite sugna på att åka skidor. Fast mm. jag är absolut inte sugen på att åka skidor. Nej, det... det är också en kombination. Bonuspappan och bonusbarnen Jaha, och på semester. Ju det. Ja, men, och det kan man ju börja med lite eh, kortare resor. Man kan ta en hel dag i Ulricehamn. Där finns backar som räcker en dag- man kanske inte åker iväg en vecka jättelångt och dyrt och fint innan man har testat ändå hur det funkar och så. Får jag göra en bekännelse här i podden? Jaha. Att jag hade nog tyckt att det var lite... Jag hade nog blivit så här lite tjurig och kinkig ifall du hade åkt iväg på semester med icke och icke. Dina <laughs> virtuella icke-existerande ja. barn. Men då när du istället då åker iväg med min son och min dotter, ja. då tycker jag det är lite mysigt. ja. Ja, varför är det så? Varför är jag liksom missundsam till mina bonusbarn som då inte existerade <laughs> ens en gång men tycker att det är okej okay att du skulle åka iväg? Det är ju samma sak. Ja, ja. Så det är ju någonting i mig som händer. Det som kan det vara. Och skulle du då vilja ha en slags kompensationsresa där du i det här om vi ser på verkligheten att du skulle vilja åka med Saga och Helle då någon annanstans eftersom jag var iväg med Lycka och Iva? Jag tror det har mycket med personlighet att göra. Jag kan tänka mig att jag skulle vilja åka väg med Saga för att liksom kompensera henne lite. För att hon kanske känner att hon skulle vara, få miss, gå miste om någonting. Ja. Helle tror jag känner att hon är delaktig i typ allting. Så att hon är inte på det sättet att hon känner att hon går miste om någonting. Nej, och sen har ju till exempel Helle har ju rest med sin biologiska pappa. När de andra tonåringarna, när hennes äldre syskon inte har rest- med sin biologiska pappa. Där finns ju också en Det är ju också en djungel om man ska börja jämföra de olika bonusfamiljerna. Innan in, vi avslutar nu. det här så tänkte jag att vi kunde påminna om ett avsnitt som vi hade för jättelänge sen om Petin Tanja i Borås som hade med sig sitt ex på sin nya semester tillsammans med liksom alla barnen och så. Och det var lite spännande. Vi kanske borde höra igen med Tanja hur det är nu för som vi förstod det så hade hon separerat från yngsta barnets pappa. Aha. Så att hon har tre ex och varsitt barn med dem. Och då undrar man hur reser hon nu? ändå kanske åker allihopa tillsammans, det har vi ingen aning om. Nej, vi ska kolla det upp detta. Det skulle bli härligt och mm. spännande och bizarrt. <laughs> Ja, kolla alltså på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som finns på Facebook och där hittar ni oss på Bonuspappan och Plusmamman. Ni kan ju även följa oss på Instagram om ni vill, där heter vi Bonuspappan.plusmamman och det är ju även vår mejladress Bonuspappan.plusmamman.com Ja, skriv jättegärna till oss. Vi älskar det. Vi älskar att få era brev och era berättelser och era funderingar och bolla med er. För vi kan ju ibland snurra in oss på hur just vi har det i just våran bonusfamilj och det är jättespännande och intressant att höra om era bonusfamiljer och hur ni har det och hur ni tänker. Ja, alla bonusfamiljer ser ju lite olika ut. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Vad suger jag blir nu på att åka ut och resa? Mm, vet du vad jag blir sugen på? Glass, antar jag. Nej, att packa. Men du kan ju inte packa. Ska du packa nu? Till att ska jag åka inte, i november? Nej, inte riktigt. Det skulle ju inte förvåna nej. mig, men det skulle ju ändå vara väldigt galet. Men jag funderar på om man kan göra en sån här Marie Kondo-städning, fast packning. Du menar, man håller i sina så här kommer det här att ge mig glädje på resan? Ja och om du inte gör det så lägger man det åt sidan Ja man liksom känner efter, är den här tröjan kommer den att få mig att uppleva semestern på ett nytt och härligare sätt det är ett jättebra sätt, ja? kom du på det nu ja, tror du jag kan skriva en bok om det och tjäna lite pengar Nej men det är helt seriöst, då. det var jättebra, jag ska gå och packa nu med en gång